Останні білі плями планети До другої половини ХХ століття Антарктида залишалася майже невивченою. У 1950-ті роки до цього материка була прикута увага вчених із різних країн. В Антарктиді з'явилися численні полярні станції, було проведено кілька наукових експедицій і організовано постійну мережу спостережень. Перше радянське арктичне селище дістало назву одного зі шлюпів першої російської антарктичної експедиції – «Мирний». Його було засновано в 1956 році. Трохи згодом з'явилася станція «Оазис» в оазисі Бангера і внутрішньоконтинентальні станції «Піонерська», «Комсомольська», «Радянська», «Полюс неприступності» і «Восток». На зміну станція, які припиняли свою роботу, будувалися нові. Славу радянським ученим принесло відкриття реліктового озера в районі станції «Восток». Антарктида – найвищий континент планети. Середня висота 2040 метрів, з найбільшими запасами прісної води – близько 30 мільйонів кубічних кілометрів. Клімат материка є доволі загадковим. Якщо в районі Антарктичного півострова за останні десятиліття помітно потеплішало і льодовики відступають, то у східних і центральних районах Антарктиди навпаки, учені фіксують похолодання. Відкриття в 1985 році озонової діри над континентом привернуло увагу учених і громадськості до діяльності людини, що має негативний вплив на природу і призводить до небезпечних змін у кліматі. Але зараз, на початку 21 століття, розширення озонової діри практично припинилося. Тому популярна теорія глобального потепління, можливо, потребує корінного перегляду. Для вивчення Антарктиди було створено міжнародний комітет, який оголосив її континентом миру і дружби. Назву Антарктида, що означає «протилежна Арктиці» запропонував британський океанограф і природознавець Джон Меррей. У 1886 році він уперше наніс на карту контури Південного континенту.